שלום לכולם, טוב לראות אתכם, אנחנו היום רואים את המשפחה בהרכב מלא, המשפחה של אדי ולאן, יפה, תודה לאל, אנחנו כל כך שמחים לראות אתכם איתנו, גם לשאר האורחים שלנו ברוכים הבאים, יש לנו אורחים שהם נמצאים כרגע בירח דבש, <laughs> אז ברוכים הבאים והיום אנחנו נתפלל גם בשבילכם באופן מיוחד שהחיים שלכם באמת יהיו מוקדשים לאלוהים ושתבנו אותם על הסלע אה, שאף פעם לא יתמוטט וזה ישוע המשיח, אמן? אה, זאת אביגיל ואדריאן, נכון, אביגיל ואדריאן אז הרבה הרבה ברכות מכולנו וגם נמצא איתנו דניאל שלום דניאל ובקיצור לכל האורחים שלנו שנמצאים היום שבת שלום ומבורך וגם לכל האחים והאחיות היום אנחנו לומדים אה, מפרשה חדשה בספר חדש הספר שהוא ספר דברים שחותם את החומש זאת אומרת שסוגר את, את ספרי התורה הספר החמישי אה, בתורה שנקרא ספר דברים בספר הזה משה אה, מזכיר לעם את ההבטחות של אלוהים בנוגע לארץ המובטחת וגם את המשימה שאלוהים נתן להם לכבוש את הארץ. זה בעצם משהו שהיה אמור להפחיד את העם מאוד כי המשימה הזאת הייתה ממש יותר מדי גדולה עליהם. אני לא יודע אם יש לכם הרבה משימות בחיים שנראה לכם שזה יהיה בלתי אפשרי בשבילכם לעשות אבל המשימה הזאת באמת הייתה משימה ענקית אה, לבני ישראל. אה, המשימה הזאת אה, הייתה משימה קשה, אבל החדשות הטובות היו שהם לא היו צריכים לכבוש את קנן בכוחות עצמם. וזה בעצם מסר מאוד מעודד לכולנו. תשימו לב להבטחה של אלוהים. דברים, פרק א', פסוקים 29 עד 31, ואומר אליכם, משה אומר, לא תערצון ולא תראון מהם, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר אשר היית, אשר נשאך אדוני אלוהיך, כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך, אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. בפתחה של הארץ המובטחת, בני ישראל מקבלים בשורה מאוד מאוד מעודדת. מי שבעצם יכבוש את הארץ יהיה אדוני. כמו הניסים שהוא עשה לנגד עיניהם במצרים, ככה גם בעצם הוא ימשיך ויילחם בשבילם. אנחנו רואים כאן גם מתכון מושלם להצלחה. אם אנחנו כבר הזכרנו את ה... נישואים של אדריאן ושל אביגיל, הנה בשבילכם, כמו מתנה מאיתנו לכל החיים, מתכון מושלם להצלחה בנישואים. תנו לאלוהים הרבה מקום בחיים שלכם, ואת המלחמות הוא לכם בחיים שלכם, ואני בטוח שיהיו הרבה מלחמות, והבשורה הטובה היא שאלוהים מעולם לא הפסיד במלחמה. אף פעם, הוא תמיד ניצח בכל המלחמות. אז זה באמת מתכון מושלם להצלחה. אנשים מאמינים ששמים את מבטחם באלוהים, צפויה להם הצלחה גדולה מאוד בחיים. העם יוצא למלחמה, אבל מי שבאמת נלחם ומנצח זה אלוהים. הוא הולך לפני העם, אפשר לעשות את זה בצורה סמלית ולומר, כמו בולדוזר. אתם יודעים, יש טרקטורים מאוד מאוד גדולים, שהם מורידים את הכף שלהם על הרצפה ומתחילים לנסוע, אין שום דבר שיכול כמעט ולעצור אותם. הם משאירים אה, ממש חלקת אדמה אה, נקייה. לאלוהים יש תוכנית, והוא לוקח את החלק המרכזי בתוכנית. אנחנו יודעים את זה מכיוון שאלוהים פועל בחיים שלנו. אנחנו לא מנחשים, אנחנו רואים אותו בפעולה בחיים. במשך ארבעים שנה, אוקיי, בוא נשים לב לעובדה המאוד מאוד ברורה, תודה רבה מוטה. העובדה המאוד מאוד ברורה, שבמשך ארבעים שנים אלוהים הראה לעם ישראל שאין להם שום סיכוי לשרוד בלעדיו. אתם יודעים כמה עם ישראל עבד במדבר כדי אה, לייצר את האוכל שלו, נכון? האוכל הגיע ישר מהמאפייה של אלוהים בשמיים, המים יצא מתוך סלעים שאפילו טיפת מים לא יכולה לצאת מהם, סלעי צור מאוד קשים, שאפילו לחות אין בהם. אלוהים במשך ארבעים שנים הראה לעם ישראל שאין להם שום סיכוי לשרוד בלעדיו. אדוני סיפק למיליוני אנשים מזון, שתייה והגנה בשממה. עכשיו הם עומדים בשערי הארץ ואמורים למחול את הארץ. איזה יחסים יפים יש בין אלוהים אל העם שלו. הדרך הכל כך ציורית שאלוהים ממחיש את הדרך שהוא היה עם העם, פסוק ל"א, כתוב: "ובמדבר אשר ראית" אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה תגידו אתם מרגישים לפעמים בחיים שאלוהים לוקח אתכם בידיים? אני הרגשתי את זה ולא פעם ולא פעמיים בחיים שלי שאלוהים ממש ממש לקח אותי בידיים הוא התייחס אליי כאל בנו אני יודע את זה כל כך טוב כי אני מכיר את החיים שלי גם לפני שאלוהים לקח אותי בידיים שלו מי שבעצם לקח אותי בידיים זה הייתי אני בעצמי לא נתתי לאלוהים מקום בחיים שלי אבל היום אחרי ניסיונות רבים עם אלוהים אני למדתי שהמקום הטוב ביותר זה באמת להיות בידיים של אלוהים היחסים בין אלוהים לעם שלו הם יחסים בין בני משפחה קרובים מאוד. אלוהים משווה את עצמו לאב, לאב של בני ישראל ומתאר את המסע שלהם במדבר כאשר הם נמצאים בזרועותיו. איזה תמונה יפה זאת, מה אתם אומרים, נכון? כל הזמן הזה עם ישראל היה בידיים של אלוהים. הוא נשא אותם בכל הזמן שהם היו שם. ברור שאם זה לא היה קורה הם לא היו מגיעים לשערי הארץ המובטחת מהם מה בעצם הסיכויים של עם ישראל שהם בידיים של אלוהים? מאה אחוזי הצלחה משה מבטיח לעם ישראל שאין להם בכלל ממה לחשוש מעמי כנען לא חשוב כמה ענקים הם והיו שם ענקים מי שמע על עוג מלך הבשן? אם תמשיכו לקרוא בפרשה אתם תגלו כמה עובדות מעניינות על עוג מלך הבשן למשל שהמיטה שלו הייתה כל כך גדולה שהייתה בסביבות איזה שש מטר אוקיי הוא היה ענקי ממש אדם ענק אבל לא היה ממש מה לחשוש ממנו מדוע? מכיוון שלא הגודל בעצם יכול לעמוד גודל האדם אלא האמונה שלו כמה אמונה הייתה לאוג מלך הבשן? מעט מאוד, לעומת האמונה שהייתה לבני ישראל, באלוהי ישראל, ולכן הוא נפל לפניהם. לא חשוב כמה נשק מתוחכם יש לעמים שעומדים נגד עם ישראל. לא חשוב כמה רבים הם. לעם ישראל אין בכלל ממה לחשוש, כאשר הם בידיים של מי? כאשר הם בידיים של אלוהים. ואני רוצה להמליץ לכל אחד מכם שלא נמצא כאן במקרה אם הגעתם לפה במטוס או אם הגעתם לפה במכונית או ברגל או באופניים אלוהים נתן לכם הגנה עד שהגעתם לפה, אתם הייתם בידיים שלו, אמן? אנחנו מאמינים בכך ואנחנו יודעים שזאת האמת שום דבר לא יכול לפגוע באלה שהם נמצאים בידיים של אלוהים אלוהים הוא זה שנלחם להם במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, אלוהים הוכיח להם שכאשר הם נאמנים לו, הולכים בדרכו ובאמת רוצים להיות בידיים שלו, אין אויב שיכול לגבור עליהם. מי יודע איזה יום היום? נכון, אבל מבחינת הלוח העברי, ממש עכשיו התחיל שהשמש שקעה. תשעה באב, נכון. מה זה אומר לכם תשעה באב? מי יודע מה זה אומר היום הזה? מה קורה שלושה שבועות לפני, איך התקופה הזאת נקראת? כן, גבי. זה היום שלום בתי נכון. שני בתי המקדש בעצם, הראשון והשני. נכון מאוד. שלושת השבועות הקודמים לתשעה באב נקראים ימי בין המיצרים, אוקיי? ובעצם זוהי זו תקופת אבלות. היום שלושת השבועות האלה מסתיימים, ובעצם לפי המסורת עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני. הימים האלה מציינים את ימי הצרה והמצוקה שקשורים לחורבן. והמנהגים של אבל הם כל כך שונים, יש אנשים שאפילו לא מתרחצים, לא שמים לא בושם, לא אוכלים בשר, נוהגים מנהגי אבלות, שקשורים כמובן גם, ואנחנו נראה את זה, גם בספר דניאל, שדניאל בעצמו שלושה שבועות לא רחץ את עצמו ולא אכל בשר ולא שתה אבל עוד מנהג אחד שנוהגים לעשות בתשעה באב הוא לקרוא במגילה, איזה מגילה? לא רות, מה פתאום, זה בשבועות מגילת איכה שמעתם על מגילת איכה? אני חושב באנגלית זה Lamentation זה באנגלית את המגילה הזאת דהוג לחשוב שכתב אותה הנביא ירמיהו הוא כתב את המגילה הזאת ואנחנו נקרא עכשיו בעצם המיל. את המילים של ירמיהו במגילה הזאת מפרק א' בפסוק 1-3 <coughs> <coughs> <coughs> איכה, מה זה איכה? הם מילים אחרות, איך איכה ישבה בדד העיר רבתי עם הייתה כאלמנה רבתי בגויים סרתי במדינות הייתה לה בחות פחות תבכה בלילה ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם. מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה, והמילים שקשורות לתשעה באב, בין המיצרים, אוקיי? זה בעצם התקופה הזאת. שקדמה לתשעה ואב, ימי בין המיצרים. הנביא ירמיהו שואל, איך קרה שירושלים נשארה לבד? איפה אלוהים שלה? העם נמצא בגלות בבל, הם בוכים בלילות, הדמעה שלהם על הלחי. אין להם מנחם, אין להם מנחם. כל מי שרדף אותה השיג את מה שרצה. <אף> איפה ההבטחות של משה שאלוהים יילחם לעם ישראל? ירמיהו מוסיף בפסוקים הבאים, שנמשיך ונקרא: חטא חטאה ירושלים. על כן לנידה הייתה כל מכבדיה יזילוה כי ראו ערוותה. גם הנה אינך ותשב אחור. טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים. עוד פעם, אין מנחם לה. אין מנחם לה. ראה אדוני את עוניי כי הגדיל אויב, ידו פרס, צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים, באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. ירמיהו כאן במילים הלא פשוטות האלה בעברית, אני בטוח שלרבים מכם זה נשמע כמו סינית עתיקה, אבל, <laughs> אבל אם אנחנו מבינים את ה... מילים של ירמיהו, הוא את נפילתה של ירושלים בידי הבבלים. זה קרה בגלל חטאי העם. הגלות, שימו לב, הגלות לא נבעה מחוסר היכולת של אלוהים להציל את עם ישראל, את עם ישראל. לא. אלא מהחטאים של העם שעזב את אלוהים. העם לא רצה להיות בידיים של אלוהים ולכן עבד אלוהים אחרים. שימו לב לדברי הנביא ישעיהו. ישעיהו חמישים אחד ושתיים. כה אמר ה' כאן אלוהים בעצמו מדבר ואומר ושואל איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו? לא? עברית לא קלה הן בעוונותיכם נמכרתם מה זה נמכרתם? אתם כבר אינכם בידיים שלי. בפשעיכם שולחה עמכם. מדוע באתי ו... אה, ואין איש, קראתי ואין עונה. ואלוהים שואל בצורה מאוד אירונית: הקצור קצרה ידים מפדות, ואם אין בי כוח להציל? אלוהים שואל. הן בגערתי אחריב ים, אשים נהרות מדבר, תבאש דגתם מעין מים ותמות בצמא. הנביא ישעיהו מסביר לעם ישראל שהחטאים שלהם הם הסיבה לנפילתם בידיים של האויבים שלהם <שאלוהים> כמה שאלוהים שולח להם את הנביאים <שאלוהים> אבל אף אחד לא מגיב לקריאה <שאלוהים> היד של אלוהים אינה קצרה מלהושיע <שאלוהים> הנביא מתאר את הכוח של אלוהים להחריב את הים ואת הנהרות גם להפוך אותם למדבר. מי יכול לעמוד מול אלוהים? הכתובים מלמדים אותנו שבית המקדש הראשון נחרב אה, כיוזמה. יוזמה של מי? מי של מי הייתה היוזמה בעצם להחריב את בית המקדש? בואו נקרא, בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה, בא לבוקדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. פסוק שתיים באופן מפתיע, ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים ויביאמר את שנער בית אלוהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. האסון הזה שרבים מאוד מעם ישראל מתאבלים היה בעצם יוזמה של אלוהים החטאים של עם ישראל הם גרמו בעצם להפרדה הזאת. אלוהים נתן לנבוקדנצר את בית המקדש. אלוהים נתן לו בעצם לנצח את עם ישראל, את אה, אה, בית יהודה. עם ישראל כבר לא היה בידיים של אלוהים, כמו שמשה מתאר בפרשה שלו היום. הם היו כבר בידיים של הבבלים. במקום להיות בידיים של אלוהים, הם נפלו בידיים של נבוקדנצר. אתם יודעים שלאחר מכן דניאל קרא בספר ירמיהו שהגלות תימשך כמה שנים? שבעים שנה, נכון, ואנחנו קוראים את זה בפרק התשיעי בדניאל אנחנו קוראים שבשנת אחת למולכו של דר יבש, אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה 70. דניאל שבעים שנה נמצא בגלות, ועכשיו הוא רואה בעצם שהגלות עומדת להסתיים. תשימו לב, אני לא אקרא עכשיו את כל הקטע הזה, הוא קצת ארוך, אבל תשימו לב לחלקים שכתובים, חלקים באדום, פסוק חמש, חטאנו, דניאל אומר, ואבינו ומרדנו וסור ממצוותיך ומשפטיך, ולא שמענו אל עבדיך הנביאים. או, oh, בואו נעשה כאן סטופ. אנחנו רואים שדניאל בעצם מביא עובדה מאוד מאוד חשובה לכל מי שמתאבל בתשעה באב. האסון שקרה לעם ישראל קרה כתוצאה מכך שלא שמעו לדברי הנביאים. הנביאים של אלוהים דיברו, אבל עם ישראל התעלם מהקריאה שלהם. פסוק שבע דניאל מתוודה ואומר, לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים לנו בושת הפנים גם בפסוק שמונה, אדוני, לנו בושת בוש הפנים <אז> למלכנו, <אז> לשרנו, לאבותינו אשר חטאנו לך לאחר נפילת בבל בידי פרס ומדי, הנביא דניאל מגלה שהגלות שבה נמצאת, נמצא עם ישראל עומדת להסתיים והוא גם מבין מדוע הם הגיעו לגלות הציון של המסורת, דרך אגב, אתם יכולים לחפש בכתובים, אתם לא תמצאו אפילו מקום אחד שבו יש ציווי להתאבל בתשעה באב. זאת היא רק מסורת. אין מאחוריה שום ציווי מאלוהים. אלוהים לא יבקש מהעם שלו להתאבל על משהו שהוא גרם. לא לעולם. לא יש לכם סיבה לא לבכות. אולי יש לכם היום גם נגלה סיבה לשמוח. יכול להיות שאנחנו נגלה סיבה לשמוח היום, דווקא לא להתאבל. <אז> שימו לב, יוחנן 2, 13 עד 18, <אז> סיפור <אז> בזמן שישוע היה על האדמה, <אז> הגיע חג הפסח, <אז> וישוע עלה לירושלים יחד עם <אז> מאות אלפי עולי רגל אחרים <אז> שעלו <אז> גם מהעולם וגם מרחבי הארץ. אבל כשהוא נכנס לתוך בית המקדש, שעדיין לא חרב, הוא ראה שבעצם בית המקדש הזה הפך לשוק. עם ישראל לא הבין בעצם מה המטרה האמיתית של בית המקדש, ובית המקדש הפך להיות למקום ששם בעצם מה שהיה אמור לגלות לעם ישראל את הסיבה הפך להיות למקום של חוסר צדק ומקום ששם אלוהים איננו נמצא. הוא מצא שם בבית המקדש מוכרי בקר וצאן ויונים מחליפי כספים יושבים שם. ישוע נכנס לתוך בית המקדש ולא יכל לשאת את מה שהוא ראה שם. הוא גירש את כל מי ש... עשה את בית המקדש לשוק. בפסוק שמונה עשרה היהודים אומרים וראשי היהודים המנהיגים איזה אות אתה מראה לנו בעשותך את הדברים האלה ואני אגיד לכם היום איזה אות ישוע רוצה לא רק לומר להם אלא לכל עם ישראל שחי היום פה במדינת ישראל שישאלו איזה אות אתה עושה כשאתה מראה לנו את זה. השיב ישוע ואמר להם, שימו לב, פסוק תשע הרסו את ההיכל הזה, ובשלושה ימים הקים אותו, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. הם אמרו, ארבעים ושש שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושת ימים תקים אותו, והם יאמרו, אוי באמת, זה בדיוק מה שישוע התכוון? כמובן שלא. דברים רוחניים, מבינים אותם בצורה רוחנית. אם אתם זוכרים את השיחה שהייתה לישוע עם ניקדמוס, עם נקדימון, הוא אמר לו שאם בן אדם לא ייוולד מחדש, אז הוא לא יוכל לראות את מלכות השמיים. בנקדימון אמר לו, איך יכול להיות שבן אדם זקן ייכנס לבטן של אמא שלו? זה בערך אותה הגישה של המנהיגים ששואלים את ישוע, מה? אתה תבנה אותו בשלושה ימים, אבל קח ארבעים ושש שנה לבנות את זה. אך הוא דיבר על היכל גופו. לכן, כאשר קם מן המתים, נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע. כאן נכנסת רוח הנביאים לתוך בית המקדש. עם ישראל חירש לחלוטין, עיוור לחלוטין, כל מה שמעניין אותו זה רק כסף, כסף, כסף, כסף, כסף. איך אפשר להוציא מהעניים עוד כסף? איך אפשר למכור להם כבש במחיר מופקע, יונה במחיר שאי אפשר לסבול? ישוע בא ומכניס את רוח הנבואה לתוך בית המקדש. עכשיו נכנס האדון לתוך בית המקדש. כאשר ישוע מדבר על המקדש בירושלים, המשמעות של הדברים שהוא אומר, תהרסו את ההיכל הזה בשלושה ימים, אני אקים אותו, המשמעות הייתה עמוקה מאוד ממה שנתפסה באוזניים של אבן ששמעו. המשיח היה אבן הפינה של, של בית המקדש. הוא היה הרוח החיה של בית המקדש. הכהונה בעצם של ישוע וכל מה שקשור לבית המקדש היה קשור לתורבן ולכפרה של התוכנית של אלוהים. התוכנית של עבודת אלוהים דרך העלאת קורבנות בישרה את מה שהוא רצה שהם יבינו. <אז> אני עכשיו נמצא בעיצומה של עבודה לא פשוטה, אני עכשיו עושה עבודת הגהה, מי, מי יודע מה זה הגהה? הגהה בעברית, כן? מה זה הגהה? הגעה, כן, זה לקרוא תרגום. הגעה זה לקרוא תרגום ולקרוא בעצם את הקטעים ולראות אם יש בהם טעות. אז אני עכשיו עושה הגעה לספר שנקרא חמדת הדורות. והשבוע, דווקא בהקשר של מה שאנחנו מדברים היום Uh, החלטתי להביא לכם בפעם הראשונה בהיסטוריה, <laughs> לא, <laughs> לא נהיה כל כך דרמטיים, אבל זה באמת פעם ראשונה בהיסטוריה, ספר של uh, <laughs> אלן וייט, חמדת הדורות בעברית, uh, רציתי לקרוא לכם uh, עם קטע אחד או שניים שמדבר בדיוק על המצב הזה, uh, פרק 16, חמדת הדורות, <laughs> שימו לב מה אלן וייט אומרת תורת הקורבנות, זה מאוד יפה הקטע הזה, תורת הקורבנות שימשה סמל המשיח, בית המקדש זה לא היה סתם בניין יפה. תורת הקורבנות שימשה סמל המשיח, לפיכך היא הייתה חסרת ערך בלעדיו. המקדש איבד את קדושתו, דינו להחרב. מרגע זה ואילך קורבנות העולה ועבודת הקודש שקשורה, שקושרה אליהם הפכו, הפכו חסרי משמעות. זה כאשר בעצם הקורבן האחרון הוקרב. בדומה לקורבנות שהעלה קין, קורבנות המקדש לא הועלו מתוך אמונה במושיע. שמתם לב? בב, בית המקדש בעצם עבד, אפשר לקרוא לזה בעברית לטחון מים, הם לא בעצם הבינו את המשמעות של הקורבנות. הם העלו קורבנות כי ככה אלוהים אמר, אבל הם לא הבינו מה בעצם הקורבנות האלה סימלו. כשהמשיח נצלב, הפרוכת בקודש הקודשים נקרעה לשניים, מלמעלה עד למטה. סמל לכך, שימו לב, שהקורבן התמורה הכביר הוא קרב אחת ולתמיד, ותורת הקורבנות סיימה את תפקידה לנצח. אתם מבינים מה בעצם היא אומרת? היא אומרת שעכשיו התחיל עידן חדש לחלוטין, ובעצם לבית המקדש כבר לא היה שום <סיע> <טעם>, טעם, לא היה לו שום סיבה לקיומו. כשאנחנו רואים את התמונה היום של תשעה באב, אנחנו רואים אותה דרך הכתובים, אנחנו מבינים שאין לנו ממש על מה להתאבל. <דע> בית המקדש סיים את התפקיד של לא עלי אדמות, <טעם> כאשר שא האלוהים מוקרב למען עם ישראל וכל האנושות כולה. העלאת הקורבנות שמישרה את המשיח חלפה מלעולם, אלל אל וייט ממשיכה לכתוב, אך עיני האדם נשואות עכשיו אל הקורבן האמיתי שנשא את חטאי העולם. עכשיו אנחנו לא צריכים ללכת לכותל ולבכות בכלל, אין שום ציווי כזה. בית המקדש כבר מזמן לא נמצא שם, אבן על אבן לא נשארה. אנחנו לא צריכים לבכות על זה, יש לנו סיבה אחרת. שלשמה אנחנו צריכים לשמוח <מקדש> המקדש חרב והכהונה חדלה אך אנו מביטים אל ישוע כהן הברית החדשה ומתווך הברית החדשה ואל דם ההזיה מיטיב דבר מדם הבל הדרך אל הקודש אינה נגלית כל עוד המשכן החיצוני עומד על מכונו אבל המשיח בבואו להיות כהן גדול לטובות העתידות עבר במשכן זהו משכן הארצי לא קיים יותר, איפה המשכן נמצא? בשמיים. במשכן גדול הוא מושלם יותר, שאינו מעשה ידיים, ובדמו הוא, ולא בדם שעירים ועגלים, נכנס פעם אחת ולתמיד אל הקודש, והשיג פדות עולמים. זה נמצא באיגרת אל העברים, י"ב 24, ט' 8-12. בית המקדש הארצי מילא את יעודו, ועכשיו הכתובים מלמדים אותנו, להביט אל המשיח. <עד> הוא תכלית יעודו של המקדש. <עד> תקוות ישראל נשארה, והייתה, הייתה סליחה, ונשארה תמיד בידיים של אלוהים. חורבן בית המקדש לא קרה מחוץ לרצון של אלוהים, אלא בהתאם דווקא לתוכנית שלו. שמתם לב? התוכנית של אלוהים הייתה שבית המקדש יחרב, שבית המקדש כבר לא יהיה קיים מכיוון שלאלוהים יש תוכנית טובה יותר. משיח ישראל מילא את יעודו של בית המקדש ולכן לא הייתה סיבה לקיומו. ישנם רבים היום בישראל, בעיקר במגזר החילוני, שתשעה באב ממש לא משנה להם. אני בתור ילד גדלתי פה בישראל אתם יודעים מה היה מטריד אותי הכי הרבה בתשעה באב? הדבר היחיד שהיה מטריד אותי בתשעה באב, שההורים שלי אמרו שאסור ללכת לים. אתם יודעים מתי יוצא תשעה באב, בחופש הגדול, בזמן שהילדים מאוד אוהבים להיות בחופש, למה אסור ללכת לים? כי יש סכנת טביעה. למה? כי צריך להתאבל. אתם אולי צוחקים, אבל אני לקחתי את זה מאוד ברצינות, מאוד מאוד ברצינות. אבל אם תשאלו היום חילונים ברחוב, מה אומר לך תשעה באב, הרבה אנשים זה ממש לא נוגע להם. הם עוברים ליד זה בצורה מאוד מאוד רגילה, לא מתייחסים בכלל. <אז> אתם יכולים לראות את המסעדות פתוחות, <אז> אה, החופים מלאים, <אז> כל האזורים של הבילוי מלאים באנשים, <אז> אבל לא כולם. יש רבים מאוד, בעיקר דתיים ושומרי בשורת, שהם מבלים את הזמן שלהם ליד הכותל והם באים לשם מאוד מאוד ברצינות. הלב שלהם באמת באמת כואב. הם באמת רציניים במה שהם הם באמת מתאבלים. וזה משפיע על החיים שלהם. מה אתם חושבים, שזה נעים לא להתקלח שלושה שבועות? זה לא נעים. זה לא נעים לחיות את החיים שלך בצורה כזאת, אבל הם חיים על פי העקרונות שלהם, ובאמת כואב להם שבית המקדש נחרף. מה הבשורה שיוצאת מבית בני ציון בירושלים? מה הבשורה שיוצאת מפה? הבשורה היא שבית המקדש לא חרב, הוא נמצא עכשיו בשמיים, שם נמצא הכהן הגדול. לא צריך לבכות, צריך לשמוח. רבים מעם ישראל מתייחסים ליום הזה כיום אבל לאומי. המסורת מלמדת שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אתם יודעים את זה? זה היה לי מאוד מעניין לקרוא את זה, מכיוון שיש בזה אמת מסוימת. הייתה שם שנאת חינם. אז שנאת חינם, ואנחנו כולנו יודעים למי הייתה מכוונת השנאה הזאת. בספר זכריה, תשימו לב, הנביא מתאר מצב של אבלות בעם ישראל כתוצאה מתקירה, אוקיי? הנה, זה הפסוקים האחרונים שאנחנו נקרא להיום. מצב של אבלות כתוצאה מתקירה של אישיות שאנחנו מבינים אותה להיות המשיח בעצמו. זכריה, פרק 12, פסוק 10, פסוק מאוד ידוע, לפחות למי שלומד את דבר אלוהים. בהקשר לנבואות על המשיח, כתוב ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על יחיד והמר עליו כהמר על הבכור. האבל האמיתי על חורבן בית המקדש לא יהיה בעתיד על בניין שחרב וזו תפילה, דווקא אני אומר את זה בצורה של תפילה, דעכשיו. ואתם יודעים מה? לא רק תפילה, גם אמונה. יש בי אמונה בלב שלי שזה באמת מה שיקרה. ואני גם אסביר לכם למה. האמונה, האבל האמיתי על חורבן בית המקדש לא יהיה על הבניין שנחרב, אלא על הגישה של שנאת החינם שהובילה לחורבן המשיח. לא לחורבן המקדש, לחורבן המשיח. מה שיעורר את זה, עכשיו אנחנו מתחילים לנגוע בנקודה החשובה מאוד. מה שיעורר את זה, תהיה הרוח. רוח חן ורוח תחנונים. זאת תהיה רוח הקודש של אלוהים. פה בפסוק הזה כתוב רוח חן ותחנונים, אבל אנחנו מבינים שזאת רוח הקודש. הרוח שתנצח את המסורת ותנצח ותצ... את הלבבות הקשים ביותר של עם ישראל. בסופו של דבר הם יראו את המשיח שלהם באור אחר. רוח החן והתחנונים היא רוח האמת. זאת רוח האמת. זאת לא סתם רוח. הרוח הזאת לא פועלת, זה לא רוח של הוקוס פוקוס. זה לא מכשפים. זאת לא רוח שאלוהים הופך את הבן אדם להיות שונה ככה. סתם. זאת רוח שפועלת דרך האמת של אלוהים. האמת של אלוהים יכולה לנצח בעצם את כל מה שקשור למסורת, לחומות ולדעות קדומות. האמת של אלוהים יש בה כוח מאוד, מאוד מאוד גדול. הנביאים של אלוהים הביאו את האמת הזאת על המשיח, אבל העם לא זיהה אותו. אתם זוכרים כשישוע נכנס לתוך בית המקדש? כולם ברחו. למה? מה הם כל כך פוחדים ממנו? סך הכל איזה מישהו, איזה רב מאיזה מקום בנצרת? מה אתם כולכם בורחים? מה אתם נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה? קדימה, קבוצה של שלושה חיילים, מספיק, לא צריך יותר, עם כמה חרבות, יאללה, עושה פה בלאגן בבית המקדש, נו תעיפו אותו. לא חשבתם על זה אולי פעם? מה כל כך, מה הוא בא לעשות ככה, כל כך הרבה אוונטות פה? מי אתה בכלל? יאללה, תעיפו אותו. למה לא? את הסמכות של אלוהים אי אפשר לגרש עם חרבות. מה שמחזיק חרב זה לא רובוט, זה בן אדם עם לב. ונגד האמת של אלוהים אי אפשר לעמוד. אתם יודעים שהיה גם את הקטע עם אחאב ואליהו, שהם נפגשו אחרי שלוש שנים. אליהו אומר לאחאב מה לעשות. לך תיקח את כל הנביאים אל הר הכרמל, תעשה זה, תעשה את זה. אחאב, הוא הולך כמו ילד טוב, עושה מה שהוא אומר. איך זה? מה, אליהו כזה מפחיד, כזה גדול? לא. אלה הם הנביאים של אלוהים. כשהם בסמכות של אלוהים, אי אפשר לעמוד בפניהם, לא בגלל שהם חזקים. מכיוון שזאת האמת של אלוהים. והיו בהיסטוריה כל מיני אנשים כאלה, שלקחו את האמת של אלוהים לבד. כמו מרטין לותר לדוגמה. הוא עמד מול כל הכנסייה הקתולית עם האמת של אלוהים אי אפשר לנצח את האמת של אלוהים האמת של אלוהים לא קשורה לכמה חזק הבן אדם אלא כמה חזק אלוהים וכמה חזקה האמת של אלוהים ולכן זה מה שמעודד אותנו הרוח שלבסוף תנצח את המסורת ואת הדת תהיה רוח המשיח הרוח שנכנסה לבית המקדש והעיפה משם את כל אלה שעשו שם בלגן. רוח החן והתחנונים היא רוח האמת. <coughs> המשימה של הקהילה פה בישראל, ועם אנחנו נחתום את שיעורנו להיום, המשימה של הקהילה בישראל היא להביא את האמת הזאת ששמעתם כאן היום לכל מי שמוכן לשמוע. אחת מהדרכים היא כמובן להוציא את הספרים שאנחנו מתרגמים, הם ספרים שמיוחדים במינם, אין כאלה ספרים בישראל, לא בגלל שהם יפים יותר, האמת שנמצאת בספרים האלה היא כל כך חזקה, שהיא בעצם יכולה לשנות הרבה ממה שקורה פה בארץ, ואנחנו מלאי תקווה שזה באמת יקרה. את הקטע הזה שאנחנו קוראים פה קטע מאוד קצר, לא קיים, לא קיים בישראל, לא קיים בכלל. אנחנו קוראים באדום, בכך שבני ישראל שלחו את המשיח אל מותו, הם הרסו הלכה למעשה את מקדשם. מי הרס את בית המקדש? בני ישראל במו ידם. תקראו את זה במעשה השליחים, פרק 2, בנאום של קיפה. מה אתם עשיתם? ומה הייתה התגובה של האנשים? מה אנחנו צריכים לעשות? מה עכשיו אנחנו נעשה? תחזרו בתשובה. זה הכוח של אלוהים לשנות. המשימה שלנו בעצם זה להוציא את האמת החוצה, שכמה שיותר אנשים ישמעו. אני שמח שהילדים שלנו שומעים את האמת הזאת. אתם שומעים אותה. אתם לא תשמעו את זה באף מקום אחר. לא בפייסבוק ולא ב... סליחה, לא בפייסבוק. בפייסבוק כן. ב... לא תשמעו אותה בחדשות או בעיתונים או בדברים, אלא תשמעו אותה בקהילה. ואנחנו שמחים מאוד שיש לכם הזדמנות לשמוע את זה. בסופו של דבר, אדוני הביא את עם ישראל לארץ כנען, לא רק כדי שתהיה להם ארץ, אלא שמהארץ הזאת תצא הבשורה לכל העולם, אמן? להביא את הישועה של אלוהים במשיח אה, אה, לכל העולם. ישעיהו 49-6 ויאמר נקל מיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ישראל ולהשיב נתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ אני אדוני קראתיך בצדק ואחזק בידיך ואת צורך ואטנך לברית עם לאור גויים השליחות הגדולה של עם ישראל לעולם היא גם השליחות שלנו לעם ישראל שחי פה במדינה הזאת זה השליחות שלנו להביא את ישוע לעם ישראל היום אני מאוד מקווה שאתם ראיתם את הזווית של הכתובים על בית המקדש ועל תשעה באב תוכלו לספר את זה למי שאתם תפגשו, למי שמוכן לשמוע יש סיבה לשמחה ולא סיבה לבכי הפרשה שלנו היום, פרשת דברים, מגלה לנו את האמת על חורבן בית המקדש בעצם שהחורבן הזה יהפוך לששון רוח האמת היא רוח הנבואה שלבסוף תראה את הייעוד האמיתי של בית המקדש לא הבניין שנחרב אלא המשיח שעליו מצביע המקדש התפילה שלי היום, ואני מקווה שלרבים מכם שרבים מבני ישראל שעומדים ליד הכותל אפילו עכשיו ברגעים האלה עומדים ליד קיר שהם לא יכולים להתקדם יותר הם עומדים מול הקיר הזה ולא יכולים ללכת לאף מקום שהם יראו באמת את המטרה האמיתית של בית המקדש, שהיא המשיח. הם יראו את בית המקדש האמיתי, ויראו את המשיח במקדש. שאלוהים יברך אתכם, ושלכולנו יהיה באמת שבת שלום ומבורך. אמן. אמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו משתחווים לפניך, כי אתה מלך מלכי המלכים. ואתה פועל בחיים של כל אחד מאיתנו, אבא, אנחנו קוראים בדברך את ההבטחות הגדולות שלך, וההבטחה הגדולה מכולם בישוע המשיח, שרק איתו אבא אנחנו יכולים לנחול חיי עולם, ולהיות איתך בארץ שאתה הבטחת, ארץ שבה לא יהיה מוות יותר, ולא יהיה כאב, ולא יהיה סבל, זאת לא תהיה ארץ אה, בעולם החדש שאתה תברא. אבל אנחנו מתפללים אבא שתשתמש בכל אחד מאיתנו כדי שאנחנו נוכל להביא את האמת במשיח ישוע לכל אחד שמוכן לפתוח את הלב אנחנו מודים לך על כל מי שהגיע הערב אנחנו גם רוצים להזכיר בתפילה שלנו את הנישואים של אדריאן ושל אשתו אביגיל שהם היום חוגגים את ירח הדווה שלהם שתמיד הנישואים שלהם יהיו בנויים על האמת שלך ועל הרוח שלך ועל הסלע שהוא ישוע המשיח. תברך אותם ותברך את הילדים שייוולדו להם בעזרת השם, ושהכול יהיה לכבודך. תברך את האורחים שלנו ששמעו את המסר היום, ושכל מה שאנחנו נעשה בחיים שלנו תמיד ייתן כבוד לשמך. בשם של ישוע המשיח, אמן.